irundik abiatuko gara, goizeko behatzi terditan, e, alameda platzatikant, e, zarrake zatunten bezala, eta bueno, irundik hartu, hori hartzun, ostigarraga, eta andafarroan sartuko gara, ere inohtzu, eta goizuetatik, e, masakabi igo, hetxi, donestebe, gure baiaran sartuko gara, eta lesakara ino gara, eta horbait, ba, bueno, lasterkaretaren mamia hasiko da, aginari, txulegi, eta gero gurutze eta la berriako mendatekin. E, Gehienetik gutxirea e, ino juten da Ibilbidea, eta, eta interesgarria da, egun da berroi kilometrotara iristen den asterketa da, e, kontuan hartu ere partaitetza maila osoan da izango dugula, nafarroa itxulea duen txerrenduaria bertan izango da, urretsuarra dela. arra dela, arestia, zbaitare bigarren sailkatua, e, ikertrigo, bizkaitarra, e, bidasotarrak ere izango ditugu, irundar bat, eus Mikel, e, Mikel ezbarkatu, John Morillo, eta gero ere, ba, Mike irigoien, beratarra, saldiastar bat, suhetsu txaldoriena, eta Iñaki ordoki. Hori mo handu jor konfirmaatu direnak. Beraz partaidetza polita 140.50 horrendu bare inguru izango ditugu eta benetan lasterketa interesarria izanen da. Bai, egia esan da, ba azkeneko boladan ba, irungo festak e, lehenago azten dira eta ba, aurten ba jaiotearren le, lehenego eguneaniaia ba, Don Pedro Sarri honekin egia esan da ba, guretzako oso froga garrantzitsua da. Chirrindularitza asko bultzatzen dugu eta azkeneko urtetan e, ikusi dugun bezala bairunen e, izaten ari ditugu ba frogatz berdina eh chikitatik ba, eta ba Don Pedro Sarri hau ba e, oso, oso froga garrantzitsua da, ez? Azkenean ba, estatuko egutegian ba, dagoen frogarik zarrena da eta bueno, irunga da gure gure froga da eta Ba, horregat ikan beti bultzatzen dugu emfrogada.